33. Електрик Вокер схилився над захаращеним верстаком і поправив збільшувальне скло. Велика випукла лінза висіла на обручі, натягненому на голову. Він був би, напевно, незручним, якби Вокер не носив його протягом ледь не всіх своїх 62. Коли він посунув скло, маленький чорний чіп на зеленій материнській мікросхемі опинився в ідеальному фокусі. Старий бачив кожну з тих сріблястих металевих лапок, які виходили з тіла чіпа, і робили його подібним до павука. Їхні крихітні стопи кріпилися до мікросхеми пластинками з розплавленого і застиглого металу. Вукер доторкнувся до сріблястої калюжи кінчиком найтоншого паяльника, одночасно натискаючи ногою на гумову грушу. Метал навколо крихітної стопи розплавився і втягнувся, мов крізь соломинку, вивільнюючи одну з 16 ніжок. Вокер зібрався перейти до наступної. Він цілу ніч діставав перегоріли чіпи, щоб відволіктися, аж раптом почув знайоме тупотіння свого новенького носія, який саме мчав до нього коридором. Вокер залишив мікросхемою розігрітий паяльник і на верстаку та кинувся до дверей майстерні. Він сперся на одвірок і визирнув з-за дверей, коли хлопець проскочив повз них. Носію! загорлав старий, і хлопець слухняно зупинився. Які новини, хлопче? Малий посміхнувся, блискаючи білими молодими зубами. «У мене приголомшливі новини!» – сказав він. «Але це коштуватиме один чит!» Вокер роздратовано забуркотів, але пошукав по кишенях комбінезона. Махнув хлопцеві, аби той підійшов. «Ти Самсон, правильно?» Малий закивав, струшуючи волоссям. «Був тінню глорії, так?» Малий знову закивав, повів очима за сріблястим читом, який Вокер видобув із кишені. Знаєш, Глорія жаліла до самотнього старого. Довіряла мені новини. Глорія померла, сказав хлопець, простягаючи долоню. Так і є, зітхнув Вокер, опускаючи чит у простягнену руку хлопця. І знову помихав змушкувати рукою в пігментних плямах. Нестерпно хотілося про все дізнатись. Він би радо заплатив усі десять читів. Деталі, малий, нічого не приховуй. Жодного очищення, містере Вокере. Серце Вокера пропустило один удар. Хлопчик повернувся, щоб бігти далі. «Завжди, малий! Що ти маєш на увазі? Жодного очищення! Її звільнили?» Носій похитав головою. Він мав довге неслухняне волосся, мов би призначене для того, щоб розвіватися на сходах. «Ні, пане, вона не схотіла чистити!» Очі в хлопця світилися, він широко посміхався, насолоджуючись власною обізнаністю. За його життя ніхто ще не відмовлявся проводити очищення. І за життя Вокера теж. Можливо, взагалі ніхто ніколи не відмовлявся. Вокер відчув шалену гордість за Джульєту. Хлопець на мить затримався. Здавалося, йому хочеться щось додати. «Щось іще?» – гукнув Вокер. Самсон кивнув і глянув на кишеню електрика. Вокер протяжно зітхнув, демонструючи своє розчарування в молодому поколінні. Однією рукою шукав у кишені, а другою нетерпляче махав, вимагаючи інформації. «Вона зникла, містере Вокере!» Носій вихопив чит із руки старого. «Зникла? Тобто мертва? Говориш, синку!» Самсон зблиснув зубами, ховаючи чит до кишені. «Ні, сер, вона зникла за пагорбами. Жодного очищення, містере Вокере. Просто прокрикувала за пагорби і зникла з очей. Пішла в те місто, а містер Бернард спостерігав за цим!» Юний Носій ляснув Вокера по руці, бажаючи, певно, так висловити своє захоплення. Він відкинув волосся з обличчя, знову широко посміхнувся і розвернувся, щоб бігти далі. Ноги відпочили, а в кишенях забрещали монети. Вокер, приголомшений, так і застиг на порозі. Схопився за одвірок, щоб не вивалитися зі своєї майстерні. Стояв і хитався, втупившись у гору тарілок, який виставив за двері напередодні ввечері. Потім озирнувся через плече на розстелене ліжко, що кликало його цілу ніч. Від паяльника ще струминів димок. Старий відвернувся від коридору, який от-от мав наповнитися дзвоном і тупотінням першої зміни, і висмикнув паяльник з розетки, щоб не влаштувати ще одну пожежу. На якусь мить він замислився про Джульєту, про ці новини. Не знав, чи вчасно вона отримала записку, чи поменшила в неї того страху, який він і сам відчував. Нарешті старий повернувся до дверей. Глибинні рівні починали ворушитися. Він, мов би, відчув потужний поштовх. «Вийти туди!» Переступити цей поріг, стати частиною чогось небаченого досі. Напевне, скоро прийде Шерлі, принесе йому сніданок і забере порожні тарілки. Він міг би почекати на неї, може трохи поговорити. Можливо, це дивне шаленство минуло б. А далі він подумав про чекання, про хвилини, що накопичуватимуться, мов робоче замовляння, про те, що не знає, як далеко зайшла Джулєта. Як інші відреагують на її відмову проводити очищення, і ця думка змусила його рухатися. Вокер підняв ногу і заніс її за поріг, зависнувши над територією, на яку не ступав десятки років. Він глибоко вдихнув, нахилився вперед і зробив крок. І раптом відчув себе безстрашним першовідкривачем. Ось він уперше за сорок із гаком літ крокує знайомим коридором, торкається пальцями до крицевої обшивки стін, наближаючись дорогу, за яким лежить те, чого його очі вже не пам'ятають. Так Вокер став ще одним заблуканим, який прямував у велику безвість, і голова йому паморочилася від того, що він там може знайти.